שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לעיל, ועשרון אחד לכבש האחד, לשבעת הכבשים, ושאיר עיזים אחד חטאת לכפר עליכם. מלבד עולת החודש ומנחתה, ועולת התמיד ומנחתה, ונזקיהם כמשפטם, לריח ניחוח אישל אדוני. ובעשור לחודש השביעי הזה,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 והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני. פרים בני בקר שלושעשר, אלים שניים, כבשים בני שנה ארבע עשר, תמימים יהיו. ומנחתם סולת בלולב השמן, שלושה עשרונים לפר האחד, לשלושעשר פרים. שני עשרונים לאיל האחד, לשני האלים. בעשרון עשרון, לכבש האחד, לארבע עשר כבשים, ושעיר עיזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד, מן חטא ונזקה. וביום השני, פרים בני בקר שנים עשר, אלים שיניים, כבשים בני שנה ארבע עשר תמימים, ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט, ושעיר עיזים אחד חטאת.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 פרים עשרה, אלים שניים, כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים, מנחתם ונזקיהם, לפרים, לאלים ולכבשים, במספרם כמשפט. ושעיר עזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד, מנחתה ונזקה. וביום החמישי, פרים תשעה, אלים שניים, כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים. ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט. ושאיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד, ומנחתה ונזקה. וביום השישי פרים שמונה, אלים שניים, כבשים בני שנה ארבע עשר תמימים. ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט. ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד, מנחתה ונסחיה. וביום השביעי, פרים שבעה, אלים שניים, כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים, ומנחתם ונזקיהם, לפרים, לאלים ולכבשים, במספרם כמשפטם. ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד, מנחתה ונזקה. ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני, פר אחד, עיל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים, מנחתם ונזקיהם, לפר, לעיל ולכבשים, במספרם כמשפט. ושאיר חטאת אחד, מלבד עולת התמיד, ומנחתה ונזקה. אלה תעשו לה' במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם, ולנזקיכם ולשלמיכם.